але татові мамі про їхню екскурсію знати не треба. Це буде їх двох, Танін і Василинчин, секрет. Васелинці театр так сподобався. Багато мовчазних людей, квітів, багато золотого і мальованих красивих тьоть з діточками. І боженьок, як повідала їй Таня, а ще так гарно там співали. І батюшка у довгому золотому халаті навіть дав їй поцілувати хрест. Скільки прекрасних вражень, що вона ледве дочекалася вечора. Так розпирав її захват від побаченого, і сама ця подія здавалася такою надзвичайною, що як тільки почула голос мами в коридорі, вона стрімголов вибігла їй назустріч, і вже не пам'ятаючи про танину пересторову, задихаючись від щастя, защебетала до мами підскакуючи, обнімаючи коліна, ластячи ж кошеня, щоб та швидше взяла її на руки і послухала про справжнє диво Сьогоднішнього дня. А я, а ми, а ми, були з танею, були у церковному театрі. Та враз озирнувшись на танене кругле лице і стиснутими губами, пригасла, похнюплено замовкла. Зрадниця. Цей її невтримний язичок іще не раз вибовкуватиме чужі таємниці, і Василина усе доросле життя непідробно страждатиме через власну надмірну емоційність і недосконалість. Між тим, мало не що місяця, цілоденно у хронічному карантині маленька киянка сумовито видивлялася з вікна на руїни золотих воріт. Золота там ніякого. Та якщо на середньому вмоститися в самий краєчок на підвіконні та добре витягти шию, то звідки все видно. І в кладку каміння, і самі ворота, довкруж яких на невисокому земляному валу ні, тоді здавалося їй досить таке високому. Цвіли на кущах рожеві й малинові квіти її дитинства. Дика ружа і шепшина. Час від часу сідали на них великі пухнасті джмелі, і було їх там цілий аеродром. Зеленчав на вулиці Ворошилова, прямуючи з прорізної до Євбазу, трамвай. Хлопці-башкетники сміючись причіплювалися під час зупинок іззаду, щоб безбілетними зайцями проїхатися з вітерцем. О, коли б могла Василинка причепитися й собі, щоб від цих противних ліків, рибічого жиру, манної каші і сумних високих стін доїхати аж до діда, у Надинівку, де корова-манька в хліві вміє зітхати і дивитися на Василинку такими добрими, розуміючими очима. І теж не солодко в неволі. Коли поженуть на пашу, на луг, бо тоді всій череді воля. Можна й кукурузу залізти, коли пастух ловити мигав, а ще там є телятко у білих гольфиках із зірочкою на лобі. А в дядька Михаля на конюшні стільки коней, що не поміститься навіть у Золотоворіцькому сквері, бо їм треба пасти тільки на лузі над Десною або рівчака. У Києві, казав дідунь, на асфальті їм нічого їсти. На бригаді цікаво. Сіялки там, сіляки, комбайни і конюшня так само. А в неденькій хатині під солом'яною стріхою цілий склад саней великих, щоб їздити по снігу. А поки снігу немає, дітлагам ніхто не боронить вилазити на них, і ніхто не кричить, що ноги поламаєш. Взагалі ніхто не кричить. Оля-матор, як свиней пасе, навіть на кабанчику їздить, як у цирку, і ніхто їй нічого не каже. Кабанчик, щоправда, верещить, тікає, розпорозкидає дівчинку, та діти собі регочуть. Забава весела. А Оля, хоч і заб'ється, ніколи не каже, тільки втішається, що всю вулицю розвеселила. Дядько Михаль, хрещений Василинки, навіть на буланому орлику малу катав. Хіба оті маленькі поні в зоопарку вміють отак високо підкидати? Дідунів волик під воду повагом везе, повільно. А орлик, як вітер. Василинка ледь у пазугу дядькові не сховалася від захвату і страху. Аж дзвіночками її сміх заливистий розсипався лугом. А дядько Михайль вів коня під уздечку, другою рукою притримував Василинку у сідлі і ще й тихенько наспівував їй «Лугом іду, коня веду, розбивайся луже». Взагалі піснями у Надинівці Хоч умивайся Увечері до ярки з ферми їдуть З ними старша дочка дядька Михаля Надя Чути, співають, аж луна йде В кінці греблі стоять верби Або ту, жалісну, широку, як луг придесні Там за лугом зелененьким Там Василько сіно косить Найдужче саме ця пісня по душі Василинці Бо вона про її дядька Василька Як він сіно косить Тонкий голос переносить Куди він його переносить, Василинка соромиться спитати, але пісня ловка, така, що аж за очі щипає. Та дівчинка нікому ні за що не признається, що як чує її, завжди хоче плакати. Дідунь не раз брав малу з собою на луг, і вона засинала на рядні під калиною або на колючому запашному сіні під духмяною копичкою. — А скільки там квіток? — Цілих сто, — сказала вона мамі. — Там трава Василинці з головою. Ціле море трави, а щавель пускає малинові довгі суцвіття, Мов гуся чіпера. Море трави і квіток. Білих, малинових, блакитних, жовтих. І зовсім немає асфальту. А ще в лузі багато неба.